TENGER BÖRTÖNÉBEN Alig, hogy Tarzan és kísérője eltűnt a sötét rakpart árnyai között, egy erősen lefácsolozott női alaktartott sietve a szűk át az ivón felé, amelyből a két férfi csak az imént távozott. A bejáratnál megállt és körülnézett, majd, mint aki örül, hogy végre megtalálta a keresett helyet, bátran elindult a sötét lebúj belseje felé. Az odabant idogáló, jó tucatnyi, félig részeg matróz és kikötői csavargó meglepetten kapta fel a fejét, amint a felettébb szokatlan jelenség, egy elegánsan öltözött hölgy feltűnt körükben. A nő gyors léptekkel a lompos csapos lány felé tartott, aki irítséggel és gyűlölettel teli pillantással méregette szerencsés sorsutását. – Nem látott pár perccel ezelőtt egy magas, jól öltözött férfit? – kérdezte. – Találkoznia kellett itt egy férfival, és azután együtt mentek el valahova. A lány azt felelte, hogy látta őket, de nem tudja, merre mentek. Az egyik matróz közelebb húzódott, hogy hallja, miről folyik a beszélgetés. Most kegyesen közölte, hogy az előbb, mielőtt betért volna a pápba, két férfit látott kijönni és a rakpart felé indulni. – Mutassa meg, merre mentek. Kiáltotta az asszony, és egy pénzdarabot csúsztatott a férfi kezébe. A fickó kivezette őt a kocsmából, és azután gyors léptekkel elindultak együtt a kikötő felé, majd a part mentén haladva elértek egy helyre, ahonnan látni lehetett, hogy egy kis csónak a vizen éppen eltűnik a közelben horgonyzó gőzhajó árnyékában. – Ott vannak, – suttogta a férfi. – Tíz fontot adok, a szerezett csónakot, és odavissza hoz a gőzöshöz? – kiáltotta az asszony. – Gyorsan akkor, – felelte a férfi, – mert sietni kell, ha el akarjuk érni a kinkéret, mielőtt elindul. Már három órája gőz alatt van, az csak erre az egyutasra vár. Fél órája van, tán úgy beszéltem az egyik emberükkel. Miközben ezeket mondta, aki kötő vége felé igazította lépteit, ahol tudott egy másik csónakot. Odaérve lesegítette az asszonyt, majd maga is utánaugrott, és eltolta a csónakot a parttól. A következő pillanatban már szágúldott a kis a víz hullámzó felszínén. A hajó oldalához érve a férfi követelte a bérét. Az asszony nem vesztegette az idejét azzal, hogy pontosan kiszámolja az ígért összeget, hanem egy marék bankot nyomott a matróz nyitott tenyerébe. Egyetlen pillantás meggyőzte a jó embert, hogy bőségesnél is nagyobb jutalmat kapott fáradozásaiért. Felsegítette az asszonyt a kötélhákcsón, és továbbra is a hajó oldalánál maradt a csónakjában, abban a reményben, hogy hátha a bőkezi utas később vissza akar térni a partra. Ám a motoros csörlő zakatolása és a csörlődobra feltekerendő drótkötél pattogása, kisvártatva azt jelezte, hogy a kinkét felszedi a horgony, és egy perc múlva az odalent várakozó matróz hallotta, hogy a hajó csavar forogni kezd, majd a gőzhajó lassan elindul a csatorna vizén. Ahogy a fickó az evezők után nyúlt, hogy visszatérjen a partra, hirtelen női sikolt hallott a hajó fedélzetéről. Ilyen az én szerencsém, a rosszabb se ette, vón meg morogta magába. Hisz mind az összes ruhadúhány az enyém, lehetett volna. Amikor Jane Clayton felmászott a kinkét fedélzetére, a hajó teljesen kihaltnak látszott. Nyoma sem mutatkozott sem szeretteinek, sem másnak a fedélzeten. Nyomban férje és a gyermek keresésére indult. Minden józan belátása ellenére azt remélve, hogy akadálytalanul rájuk találhat. A fedélzet szintje fölé emelkedő, de félig a hajótestbe testbe kajút felé tartott. Miközben lesietett a rövid kis lépcsőn és belépett a nagy terembe, amelyből két oldalt a hajós tisztek részére fenntartott kis szobák nyíltak, figyelmét elkerülte, hogy az egyik ajtó gyorsan becsukódik előtte. Elment egészen a nagy terem túlsó végéig, aztán visszafelé haladva minden egyes ajtó előtt megállt, hallgatódzott és óvatosan lenyomta a kilincset. Csend volt mindenütt. Akkora csend, hogy zaklatott képzelete számára úgy tűnt, saját rémült szívdobogása a mennydörgésszerű töltibe tölti be a hajót. Egyik szobába a másik után nyitott be, és sorra azt kellett tapasztalnia, hogy mindegyik üres. Figyelmét annyira lekötötte a -e foglalatosság, hogy észre sem vette a hajón támadt hirtelen élénkséget, a gépek dobogását, a hajócsavar dübörgését. Végre odaért a jobboldali utolsó ajtóhoz, és amikor kinyitotta, hirtelen egy markos, sötét arcú férfi ragadta meg oda és magával húzta az áporodott büdös levegői szoba belsejébe. A váratlan támadás okozta rémült döbbenettől, velőtrázó sikoltás hagyta el az ajkát. Ám a következő pillanatban a férfi durván a szájára tapasztotta a kezét. – Ezt ne csinálja, drágám, míg nem jutunk kicsit távolabbra a parttól – mondta. – Aztán felőlem úgy hogy ahogy csak a szépséges turkán kifér. Lady Greystock megfordult, és közvetlen közelről belenézett a férfi Pimas szakállas arcába. Az ajkára tapadó szorítása kisé enyhült, és amikor az asszony felismerte, kivel áll szemben, rémült sóhaj kíséretében elhúzódott támadójától. – Nikolaj Rokov, monsieur Turam! – kiáltotta. – Az ön odadó hódolója! – felelte Amaz mély meghajlással. – A kisfiam! – szólalt meg újra az asszony, eleresztve a füle mellett a bókot. – Hol van a kisfiam? Engedjen oda hozzá! Hogy lehet ilyen kegyetlen? – még a maga szívében is, Nikolai Rokov, pislognia kell a részvét a könyörületérzésének, érzésének. Mondja meg, hol van. Itt van a hajón? Kérem, ha emberi önben, vezessen a gyermekemhez. Ha az szerint cselekszik, amit mondok, a gyereknek nem lesz bántódása, felelte Rokov. De ne felejtse el, ön a saját hibájából került ide. A maga jó szántából jött föl a hajóra, és ezért viselnie kell a következményeket. Nem is, igen, hittem mondta, mint egy önmagának, hogy a szerencse ennyire kegyes lesz hozzám. Azzal a férfi felment a fedézetre, előzörek persze rázárta az ajtót fogjára, és jó néhány napig nem is mutatkozott újra. Az történt ugyanis, hogy a kinkét mindjárt útjának kezdetén erősen háborgó tengeren volt kénytelen hajózni, és Nikolaj Rokov oly tengerésznek bizonyult, hogy a tengeri betegség teljesen ágyához kötötte. Ez alatt az idő alatt az asszony egyetlen látogatója, egy bárdorlatlan modorú fickó, a kinkét guztustalan külsejű szakácsa volt, aki enni hozott neki. Sven Andersennek hívták, és igen kényes volt arra, hogy családi nevét hosszú esszel ejtsék. Magas, csontos férfi, beteges színű arcán hosszú szőkebajuszéktelenkedett, bajuszék telenkedett, körmei tövig mocskosak. Ahogy megjelent, koszos hüvelykújját belelógatva az elhűlt becsinált levesbe, amely nyilván szakács művészetének csúcsát jelentette, úgy gyakran készítette, az asszonynak már a puszta látványától is elment az étvágya. Apró, közelülő kék szemével igyekezett elkerülni az asszony tekintetét. Egész megjelenése alattomos természetre vallott. Ezt még fokozta macska szerű járása, és az a baljós csillogó, vékony pengélyű kés, amelyet örök ki a derekán, a szúrtos köténét tartó zsíros kötélbe dugva hordott. Látszólag csupán mesterségének eszköze volt, de az asszony nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy elég volna a legkisebb szándék és gondolkodás nélkül használne a kést más, kevésbé ártalmatlan célra is. A szakács nyersen viselkedett a fogójalt, ő azonban minden alkalommal kedvesen mosolyogva fogadta, és soha nem mulasztotta el, hogy megköszönje az ételt. Jól lehet az esetek legnagyobb részében, abban a pillanatban kidobta az apró kabinablakon, ahogy az ajtó becsukódott a szakács mögött. Fogságának aggodalommal teli napjai alatt szüntelenül két kérdés foglalkoztatta Jane clayton Férjének és kisfiának holléte. Teljesen bizonyosra vette, hogy a csecsemő a King két fedélzetén van, feltéve persze, ha még él. Arról azonban, hogy Tarzant életben hagyták-e, miután felcsalták erre a bűnbarlanghajóra, sejtelmesen volt. Tisztában volt természetesen azzal, micsoda mélységes gyűlöletet érez Rokov Tarzan iránt, és tudta, egyetlen oka lehet csak annak, hogy idehozatta a hajóra, az, hogy biztonságos körülmények között elbámhasson vele bosszúból, amiért meghíjúsította Rokov dédelgetett terveit. És végül közvetlenül is szerepet játszott börtönbe juttatásában. Ami Tarzant illeti, ő sötét cellájában hevert, és fogalma sem volt arról, hogy felesége a majdhogy nem a feje felett lévő kabinban raboskodik. Ugyanaz a svéd szakács hozta neki is az ételt, aki jeének, és bár Tarzan számos alkalommal próbált szóba elegyedni vele, sohasem járt sikerrel. Azt remélte, a fickó révén megtudhatja, a kinkét két fedélzetén van a -e a kisfia. De az minden olyan kérdésre, ami ezt firtatta, csak annyit felelt. Én azt hinni nagy cél, nagyon hamar. Így aztán néhány kísérlet után Tarzan felhagyott a dologgal. A kis gőzös a foglyok számára hónapoknak tűnő heteken áthaladt teljes gőzzel, számukra ismeretlen úti célja felé. Egyszer megállt a kinkéd és szenet vett fel, de utána nyomban folytatta véghetetlennek tetsző útját. Rokov csak egyszer kereste fel Jane Claytont azt követően, hogy bezárta az aprócska kabinba. A hosszantartó és gyötrelmes tengeri betegségtől lefogyott, és mély árkok húzottak a szeme alatt. Azért kereste fel az asszonyt, hogy egy nagy összegről szóló csekket követeljen tőle, amelynek fejében, mondta, garantálja személyes biztonságát és azt, hogy visszatérhet Angliába. Ha a fiammal és a férjemmel együtt bármelyik civilizált kikötőben biztonságban partra tesz minket, felelte az asszony. Kétszer akkora összeget vagyok hajlandó fizetni aranyban, mint amennyit kér. De addig egy centet sem lát, és ne is számítson arra, hogy más feltételek mellett fizetni fogok. Már pedig azt a csekket ki fogja nekem állítani, morogta dühösen a férfi. Máskülönben sem ön, sem a gyermeke, sem a férje nem teszi többi a lábát a partra, sem civilizált kikötőben, sem máshogy. Nem bízom magában, válaszolta az asszony. Mi a biztosítékom arra, hogy miután megkapta a pénzt, nem bánik-e velem, és az enyémmel kényekedve szerint, függetlenül attól, hogy mit ígért? Majd meglátja, hogy azt teszi, amit mondok, szólt a férfi, és megfordult, hogy távozzék a kabinból. Ne felejts el, hogy nálam van a fia. Ha netán egy megkínzott gyerek panaszos írását hallaná, jusson majd eszébe, hogy a gyerek az ön makadságának köszönhetően szenved, és az a gyerek az öné. Azt nem teheti. Kiáltotta az asszony. Nem teheti meg? Nem lehet ilyen ördög, ilyen kegyetlen? Nem én vagyok kegyetlen, hanem ön, felelte Rokov. Hiszen ön az, aki sajnálja azt a néhány hitvány dollárt, amelyel megmenthetné gyermekét a szenvedéstől. A dolog vége az lett, hogy Jane Clayton egy nagy összegre szóló csekket állított ki, és nyújtott át Nikolaj Rokovnak, aki elégedett vigyorgással az ajkán távozott a kabimból. Másnap tarzan tetején kinyílt a csapóajtó, és a majomember Pahulovics fejét pillantotta meg a fenti világos négyszögben. – Jöjjön fel! – parancsolt rá a fickó. – De vésse jól az eszébe, ha megpróbál megtámadni, akár engem, akár más a hajó fedélzetén, az első gyanús mozdulatra lelőjük. A majomember egyetlen ugrással könnyedén oda termett. Körös-körül tisztes távolságban vagy fél tucat, puskával és pisztollyal felfegyverzett matróz a fedélzeten. Paulovics ott maradt vele szemben. Tarzan Rokovot kereste szemével, mert biztosan tudta, hogy a hajón kell lennie, de nyomát sem látta sehol. – Lord Greystock! – szólalt meg Paulovics. Ön azáltal, hogy ismételten erősen beleártotta magát Monsieur Rokov dolgába és meghiúsította terveit, Végül is saját magát és családját hozta ilyen szerencsétlenül súlyos helyzetbe. Ezt kizárólag önmagának köszönheti. Elképzelheti, Monsieur Rokovnak, mennyi pénzét emésztették fel Eme expedíció költségei, és mivel ennek csak is ön az oka, természetesen elvárja, hogy kártalanítsa érte. Azt is meg kell mondanom továbbá, hogy kizárólag M. Rokov követelésének teljesítése révén háríthatja el az esetnek feleségére és gyermekére váró, igen kellemetlen következményeit. Ugyanakkor csak is így módon mentheti meg a saját életét, és nyerheti vissza a szabadságát. – Mekkora összegről van szó? – kérdezte Tarzan. – És mi a biztosítékom arra, hogy tartani fogják magukat a megállapodásunkhoz? Semmi okom nincs rá, hogy megbízzam két olyan gazemberben, mint amilyen maga és Rokov. Lássa be! Pavlovicsnak arcába szökött a vér. – Az ön helyzetében jobban tenné, ha nem sértegetne másokat – mondta. – Nincs más biztosítéka arra, hogy betartjuk az egyességet, mint az én szavam. Afelől viszont biztosítatom hogy rövid úton végzünk önnel, ha nem hajlandó kiállítani a kért csekket. Akármilyen bolond is tudhatja, hogy szíves örömest adnánk ki a tűzparancsot ezeknek az embereknek itt. Hogy mégsem tesszük ezt, annak az az oka, hogy másféle elképzeléseink vannak a büntetéséről, és ezekben nem illik bele az ön halála. Arra feleljen, mondta Tarzan, hogy a fiam a hajó fedélzetén van-e vagy sem? Nincs, felelte Alexej Pavlovics. Máshol helyeztük a fiát biztonságba, és nincs szándékukban megölni, ha csak nem utasítja vissza méltányos követeléseink teljesítését. Ha viszont kénytelenek lennénk megölni önt, minden okunk meg volna, hogy megöljük őt is. Az ön halálával ugyanis nem volna többé, akit büntessünk a fiával, sőt, a fia ezentúl örökösen csak baj és veszélyforrása forrása lenne ránk. Láthatja tehát, hogy csak úgy mentheti meg a fia életét, ha ön is életben marad, és csak akkor maradhat életben, ha ide adja nekünk a kért csekket. Jól van, felelte Tarzan, mert tudta, milyen aljasság, amivel Paulovics fenyegetődzött. Kitelike két gazembertől, és csupán az az esélye marad, hogy követeléseik teljesítésével megmentheti a kisfiút. Nem hitte valóságos lehetőségnek, hogy életben hagyják, miután oda kanyarintotta a nevét a csekre, de elszánta magát egy olyan végső küzdelemre, amelyet tudta, megemlegetnek, míg élnek, és amelynek során lehetőség szerint magával viszi majd Paulovicsot a másvilágra. Csak azt sajnálta, hogy nem rokovál előtte. Elővette a zsebéből csekkönyvét és töltő túllát. – Mennyit akarnak? – kérdezte. – Paulovics egy óriási összeget nevezett meg. Tarzan alig tudta megállni, hogy el nem mosolyodjék. Lám csak, éppen túlzott aljasságok okozza majd a vesztüket, legalábbis ami a válságdíjat illeti. Úgy tett, mintha habozna, majd alkudozni kezdett az összeg nagyságáról, de Paulovics hajthatatlan maradt. Végül a majomember kiállította a csekket, amely nagyobb összegről szólt, mint amennyi a bankszámláján összesen volt. Amint odafordult Paulovicshoz, hogy átnyújtsa neki az értéktelen papírdarabot, tekintete előre siklott a kinkéd jobb oldala mentén a hajó orr irányába. Legnagyobb meglepetésére azt látta, hogy néhány száz jarnyira vannak valamilyen száraz földtől. A sűrű trópusi dzsungel szinte a vízpart Hátréb Hátrébb erdőborította magaslatok látszottak. Paulovic észrevette minakat meg a tekintete. – Ott fogjuk szabadon engedni – mondta. Tarzannak az a terve, hogy ott helyben bosszút áll a gazfickón, egy pillanat alatt semmivé vált. Azt hitte, hogy az előtte elterülő szárazföld az afrikai kontinens, és tudta, ha itt szabadon engedik, viszonylag könnyedén civilizált helyre érhet. Paulovics átvette a csekket. – Vegye le a ruháját! – mondta a majomembernek. – Itt nem lesz rá szüksége. Tarzan tétovázott. Paulovics a felfegyverzett matrózok felé intett, mire a majomember lassan kibújt a ruhájából. Majd vízre eresztették egy csónakot, és továbbra is erős őrizet mellett kivitték Tarzant a partra. Fél óra múlva a matrózok visszatértek a kinkédre, és a gőzhajó lassan útnak indult. Miközben a majomember a vízpart kesken sávján áldogált, és az indulni készülő hajót figyelte, egyszer csak egy sötét alak jelent meg a korlátnál, hangosan kiáltozva, hogy magára vonja a figyelmét. Tarzan éppen a levelet akart elolvasni, amelyet az egyik matróz adott oda neki, amikor a kis csónak, amely partra vitte visszafordulóban volt a gőzös felé. Most azonban a hajó fedézetéről hallatszó kiáltozásra feltekintett. Egy fekete szakáló férfit pillantott meg, aki gúnyosan nevetett le rá, és közben egy kisgyermeket a magasba a feje fölé. Tarzan már-már indult, hogy belevesse magát a hullámzó tengerbe, és hatalmas karcsapásokkal a már mozgásban lévő gőzhajó felé A már belátta azonban, hogy ennek semmi értelme nem volna, ezért hát megállt a víz szélén. Így állt szemét a távolodó hajóra szegezve, míg csak a kinkét el nem tűnt egy kiugró hegyfok mögött. A dzsungelből a háta mögül ugyanekkor egy vad, vérben forgó szemű lény figyelte, bozontos szemöldöke alól. A fák tetején apró majmok lármáztak, perlekedtek egymással, és a szárazföld belseje felől az erdőből leopárd ordítozása hallatszott. John Clayton, Greystock lordja azonban csak áltott süketen és vakon. Kimondhatatlan gyötrelem mardostal a szívét, amiért elszalasztotta a kínálkozó alkalmat, és hiszékenységében hitet adott egy egyszerű kijelentésnek, amely eskütt ellensége szószólójának szájából hangzott el. Egyetlen vigaszon, gondolta, az a tudat, hogy legalább James biztonságban van Londonban. Hála legyen az égnek, hogy nem került ő is ezeknek a gazembereknek a karmai közé. Mindeközben a szőrös testülény, amelynek gonosz szemei úgy tapadtak rá, ahogy a macska figyeli az egeret, lassan lopakodott feléje. Hát a ember híres, nevezetes érzékszervei? Cserben hagyta volna a végsőkig kifinomult hallása. Felmondta volna a szolgálatot a legkisebb szakra is érzékeny orra.